Kuuntelet Radio Helsinkiä. Oh, oh, oh, oh, oh, Tämän. Laitatko taas mun ääntäni kovempaa mun luureihin perinteisesti Pösändeiraus. Pösändeiraus ei ollut täällä viime viikolla paikan päällä, kun hän masentui niin paljon tuo. Kiitoksia Pösändeiraus. Laitatko vähän hiljampaa, niin, tota, no, niin ää, masentuin ja kiitoksia. Tämä on hyvä ä, HIFKin putoamisesta jääräistä. <laughs> I.F.K. on tai HIFK ei hifki, puhua. Sen, sen takia mä just nimenomaan sanon hifki. Mä en tiennyt tätä ollenkaan ennen kuin sä mulle kerroit, että ei saa sanoa hifki. Näin olemassa sitten sanonut sen, sen jälkeen hifki. Pössä, jos, pössä olisi jokerit fani, niin mä dissaisin jokerita tässä näin, mutta, mutta nyt mennään. Hifki, niin hifkilä. Voiko, voiko mä voiko kausi hifki, kun taas olla joukkueella huonommin mennä, kuin se nyt meni. No kyllähän niinku suurempi floppihan ehdottomasti jokerit Voitti runkosarjan, oli ylivoimainen, johti sarjaa lokakuusta huhtikuuhun sitten tippuu joukkueet vasta, joka hikisee pääsee playereihin mukaan Aivan, mutta koko kaudesta, se kuitenkin ne pärjäs sen se, täysin runkosarjan aikana päivästä on kuin hifki Ei <hys> sillä ole mitään merkitystä on, kai, se, kai se on mieluummin ne jotka tota, ne, seuraa, että kuinka monta runkosarjan matsia on tota, kotiotteluita on Kolmikin Kai sä mieluummin katsot se, mi, niitä voittaneita matsia, kun totta ne hävinneet matsia sen ra, sarjan Tottakaa, aikana Tottakoon, kyllä mä niinku uskon, Spettyvys että on tietenkin kovempi niin. sit, siitä kovempi sitten, se on totta IFK on kaus oli ihan karmeeta paskaa alusta loppuun Niin ei mua vituta niin paljon kuin varmasti lähti suurimpalla mestarisuosikkina Jyreäs kaikki kauden aikana sitten hävii Rauman lukalle, kyllä, mutta aika noloa. Kyllä mä puhuin koko kaudesta, mutta totta, niin totta kai, noin, no, me otetaan huomioon. Mutta me mennään kohta joihin enemmältä, kun pössä on täällä paikan päällä. Mutta otetaan sitä ennen leviuutuus. sulle sen levy sinne, niin sä Jeske, sen kannen. Arttu Viskari on tatuoinut käteensä IFKn perustamisvuoden. Onko? Tämäkin liittyy hifkiin nyt sitten ilmeisesti. Se on kannattaa. kannattaja. Se Ei. vasemmassa kädessä lukee 1897. Kiitos. Ei kiitos. 1897. Hei, mehän pitää. Sulla on se idea, että joskus Tästä jokeritarrista Eli, se, vaikka sitä eli me... Jore Marjaranta vastaan Pave Maijane. Joo Sitten joskus tossa Sitten ensikauden alkajaisiksi vaikka Mut mikä tää kappaleen nimi on? En mä ikuisesti kahdestaan Säveltänyt Janne Rintala Jonna Emilia tämä tää ei oo mo... tuo Mökkitien rekords ovi. Se on parasta tässä <tos> Arttu Viskari nimi on Mökkitien rekords Joo Miten luunette että Kuoraa, ma on niin uutta levyä, niin tuleeko se menestymään? Mä ven mä ven että ei nyt pahemin enää. Et se oli vain yhden levy y, yhden levy, levy, toto, niin, levy. No, on se selviä. Korjetta Toinen valveilla. Go on haaveilla. Kehto Kun me ollaan hekäi. itket kasvot minun pää. Näin. Miten saan sut uskomaan? Olen tässä ainiaan Sua rakastan. Vaikka jäätäis ikuisesti kahdestaan Meidän valikoivat kysymyksiä ja... Kyllä oli kovaa Artto kyllä, kyllä, kyllä oli taas mut tota niin musiikkimaailma. Oli täysin, täyden uusila, uude, uudenlaista soundia. Tollasta suomen radiokanavilla aikaisemmin kuultua. Artto on tänään biisi niinku meillä ikuisesti kahdestaan. Kyllä, nimenomaan näin. Ja tota, ikuisesti kahdestaan Toi oli aamulla Telkarissa oli vieranna teräsniska ä, Summer Steelneck. Se kuulostaa tosi heviltä Totta kai hän Niin hän on tehnyt tota to, niin yöyhtyeestä tai yöyhtöön kappaleita julkaisun levyllä se ja se on parikka kappaleita. Soidettu, Tanssi kanssa kappale. Ollaan Olla, Okei, okay, otetaan sitten laulu Rakkodilmallistu ja rakkaus lumivalkoinen Mikäs, otapa se pössi, sä, sä haluat tietenkin ottaa. Sär, eikö täällä on pettävällä jäällä. Suvi ja Oskari Teräsniska. Joo, ja Eli Oskari niska on varmaan Suvin pikkuveli. Ja mä kysyn sulta tota noin, niin, ää, ää, tota... Kun oli Suvin deiraus, hänhän hän rupesi dikkaamaan 14-vuotiaana, 10 vuotta sitten jouyhtiö, tota, Niin, yö, jou niin ku, kuinka monta keikkaa on Suvin nähnyt tässä 10 vuoden aikana? Hän on kuitenkin itsekin käy aika paljon keikolle näppäin 150 päin. Aika näellä, 160 Iä, Aika hyvä, aika hyvä, hyvä, aika hyvä. Aika hyvä, Se on nähnyt enemmän kuin mä no, Kuinka monta ke yöyhtiö keikkaa sä oot muuten nähnyt? Alun joskus oot dikannut tosi paljon yöstä Varmaan 30 30? Mä oon nyt katsoa yhden keikan alaikäisenä, se on ollut yö Muistaakseni Tavastialla. Sana kertomanko Tavastialla alaikäisenä. Ouch! Ja se oli yön ke keikka. Au. Mä, mä, mä mietin jotenkin yöyhtyjen keikkoja. mutta voisin kuvitella, että kaikki on ihan samanlaisia. Tietenkin tota, ne olosuhteet voi vaarilla, mutta siis... On sehän erilaisi kautta yöhotelli Vantaalla, kuin Tavastialla voin sanoa kokemuksen vielä rinta-äänellä. Mutta se soitto ja laulu on todennäköisesti aika lailla... Kyllä. Nykyään... On tietenkin, että vuosien mittaan saa mennyt enemmän iskelmäksi. Että en niin niin. näe, että ne enemmän tavastajalle menisi. Aivan, niin tietenkään. Ja vaan menisi enemmän niin kulttuuritalolle. Kyllä. Mutta tota, kuunnellaan tätä vähän -väh tänään. Ja sitten eikö tololi Lainholm? Olette tehnyt Sien menestyksen niin johdasta... on siis vanha biisi tämä... Patasydäm. Nyt kun menestyt at jälleen seitsemän vuoden välein, niin nyt on uuden version Pata myös, kun pata tänä keväänä. Eli Olli laulaa se sitten vai? Se laulaa mukana siinä. Se bändin nimitä, se on nuoret vihaiset miehet. Okei. Kuinka laitin sitten vähän su suvi Mutta mut mä olin mekeä, vähän pettynyt, niin. kun mä katsoin telkkarista s Toista päivänä tuli maamme laulu, niin kuin S-at niin. mutta Olli ei laulanut. Ai ai! Et mitä helvettiä? Pari on suomena laulaa, kun Boris pelataan taas? Porissa pelataan. Eikö, eikö ne pelaa, tänään? Tänään pelaa Jyväskylässä Ennen pelaa huomenna kivu, okei Kanada Kannatat sä ässiä Mielominen? Mitäs vastaan ne pelaakaa? Toivotteko aivan Kanada ässiä, koska Olli Lindholminen ykkösvani No mä, mä olisin itseasiassa halunnut, miten vastaan ne nyt pelaakaa? Jyppiä vastaan Joo, jyppiä, okei Niin sitten on lukkupelaa ja taparaa vastaan, ne no, on no, 0-2 tappio Olisi hienoa, jos olisi ässät lukkua loppuottelu kyllä Ei, Se olisi niinku Juntiuden <laughs> Yari, mikä parri? Me vaan lapset käsi kai por tulee so. Yaa, yaa, selentaan vaan vaanpäin minä ja Ari. Minä ja Ari. Yari, yari. Mikä parri? joo tuli Litti Don tuli maanantaina niin pitää nyt että aina laittaa tähän ja me sitten pitkä kun oli pääsiä spesiaali niin yleisöllä on ollut tuo aloitettu perentana aloitetun länän viedolorosa lopetettu länän viime Viime pitkänä perentana sotettiin pelkästään länän pieto tai niin... länällä viedolorosalla sotit keskellä viedolorosalla sotit lopussa viedolorosalla niin lolo lo sotit keskellä alussa viedolorosalla ja kesken lopussakin viedolorosalla Tässä ja se on keskenä... aika monta viedolorosaa vielä on on se, se kuli viimeisen vartiin siinä että kuli pari kertaa Joo, joo vi, vi, vi, vi, viukkua tuli tota, noin 13 kertaa, siis löytyy kaiken kaikkiaan tota, viisi eri versiota itse Ei ole aikoihin mikään biisi ollut niin ylivoimaisesti viikon soitetun Radio Helsingissä kuin Viedolla Joo, ja eks Länä ollut soitetun artisti niin sitä nyt tuli sitten uusi perinne. Mä huomasin, että 15 minuuttia oli tullut pari versiota ainoastaan kokonaan, jolloin puhtasti oli puhtaasti otettu, vähän tylsää, mutta sitten kun se soi ja soi uudesta ja uudesta uudesta, niin et ei, helvetti, mulla soi kaksi päivää sen jälkeen. se Sulla oli monen päivän viedolla Kyllä se oli, että se oli, otan, sen takia aloitettiin tuolla viedolla rosa mikä oli tämmönen RR, siis mikä se oli, onko se Levy-Odoranoin, kuudet saivat päättää, mikä oli Paskin versio, niin se oli, Sound, sound Freak Radio Mix, ja sen takia se laitettiin tuon ohjelman alkuun, se unohtui tuossa sanoa ohjelman alussa. Mutta nyt tuli sitten järjä minä tähän näin, ja tuossa on tullut hetkonen, taas tämä simahti tämä paska, tuossa no, odotapas pieni hetki, tänne on tullut informaatiota, no niin, ja tuota, mitäs täällä on tullut viestiä, Pössiäärä viitti hifki, pö, hifki ennen jokereita, että siinä mielessä yhtä jo otan niin aikaisemmin ja tuota, niin, Tepi laittoi vielä sitten Gionin ihme, mikä missä on, siis kerro sinä Pössiä, mistä on kysymys tässä, siis okay. Suomen jalkapallon maajokko on loistavasti, upea siis sen sijaan tullut, ei varmaan paras tulos ikinä, Val, siis ha, hallitseva maailmanmestari, Euroopan, mestari sitäkin ennen se oli hallitseva Euroopan tai maailmanmestari Espanja. Maan parasti aika paljon joka ikinä, siis koskaan on hallinnut tällä tavalla ja niiden kotikentällä ja Nottelu, ei mikään, mikään tuota ja Suomi pelasi tasan, nousu yksi nolla tappilasemasta yksi tasapeli, se oli käsittämätöntä. Ja Matsia pelattiin Gihonin kaupungista, Hihona, miten nyt aika Espanjassa, ja nyt joku jalkapallo kannattaa, on tehnyt biisin nimeltä hionin ihme, koska biisiä, tai siis Tapahtumaa matsia kutsuttiin lehissäkin sen jälkeen Gionin ihmeeksi. Ja nyt se levy on lähtetty meille, tai siis sinkku. Joo, ja sit, siis ulkomaan niin mediakin on kaikki niin huomioonnut sen ja niin päin pois. Että tällä tavalla pitää pelata Espanjaa vastaan, jos haluaa, että niin ettei hävitä. Ja täältä tulee Gionin ah. ihme. No niin, Meistä odottamaan kykeni malia, espanjan yli voimanessä moni luopui vastava. Miksi sulla on paksut, posket ja vielä paksumpi nahkaa? hän mediasta väät välittää. Ei kukaan uskonut tuntia kestetään. Alussa jo omaa maalia Moisander lähti iskemään, vaan kuin pyhän kirjan sivuilta on tarina metää. kulta kultakutrit muistaa sevia ja koko Espanija. Espanjalainen lehdistä ei tiennyt Suomesta mitään. Tietämättömimmät luulivat, että otson yhä kurjaa pitävän Vaan ilman näytti mikä on miehiä. Ja torjui manoloiden laukaukset. Ja vaikka paksun takki oli aivan liian. Simaalin jälkeen kaikkien kanssa pisti. Ja kaukana pienessä Suomessa monet sovat lähtivaihtoon, kun Aleksander keskitykseen antoi. Kuuntelet Radio Helsingiä. Moi, tässä Antoni, Marko. Ja Johanna. soittaa tavastialla perjantaina 5. huhtikuuta. Ovet aukeaa kahdeksalta. Paikainen lintu saa lahjaa. Paikalla Haskin postitoimisto. Ja uutta The Long Lost Friend-levyä kuunnellaan ennakkoon levyraadissa. Kohti valoa laittaa lauvantajta päivät kiehumaan. Rytmiä erpohtaan. Neljästä kuutka. Kudossa. Jälji punan ja kohti valoa. Joka lauantai. Se on Tämä on radio Helsinki. Tahto elää hengittää. Siksi Suomen kanssa äänestäen päätti, että uusi jälki jää. Suuret haasteet, ne joita matkallansa kohta vain ratkaisua. Saolin. Tämä nyt on mennyt, tota, taas pitkästä aikaa, pössi on kahden viikon, siis viikkoa oli välissä, niin tuli ihan että tässä, kun alkaa nyt to toi, siis finaalit alkaa ja kurrejoukkue on Se Tämä on kolmas urheilu, oli minä tänään voi mikä nyt vaivaa. No, näin, näin olemme, tämä nyt menee liian miehekkääksi, meningejäksi, suotetaan kohta Hanna Pakarisen miehet, mutta sitä en no, otetaan tämä na, tota, niin, naispläjäys tähän näin, jotain, niin, ää, nimittäin Mari Koppinen on tullut tänne näin, sinähän on, on, on eikö että menee jonkinlainen tämmöinen niin iskevä musiikki toimittaja Helsingin Sanomissa? Se, suurin piirtein. Suurin piirtein iskeltämä musiikki ja myös kansanmusiikki ja musiikkitoimittaja. Mu kyllä, kyllä. musiikkitoimittaja ja, ja tota no, niin, äh, lähinnä ei-rokista on kysymys. Niin, äh, Sä siis olet lukenut nyt tämän panurajalan hienon, käytännössä voi sanoa, paljastuskirjan Katri Helenasta. Kyllä. Sain kunnian arvostella kirjan Helsingin Sanomiin. No, no mi mi miten sä arvostelit? Mitä ilmoitit tai ilmoitat? Mä ilmoitin ja olen edelleenkin samaa mieltä. Ei ole mielipide muuttunut jo. tässä. tässä. Että, siis tämä on tosi hyvä kirja. Tätä on tosi viihdyttävää lukea. Mä luin sen ihan tosi nopeasti. Okei. Okay. Oletko sinä tutustunut, tutustunut Panu Rajalan taiteeseen aikaisemmin kirjallisessa kyllä. Kyllä. Varsinkin pidin siitä hänen, hänen aikaisemmasta kirjastaan, jossa hän kertoi ex-vaimostaan, eli enkelistä. Okei. Okay. Ja mikä sun suhteessa on Katri Helenaan? No suhde on hyvin, hyvin lämmin. Olen hänen musiikkiaan kuunnon lapsesta asti. Isoäitini oli hänen suurin fani. Okei, selvä. Ja sä oot tulemaan tänne näin, kun pössä joskus jo lomittaa tuossa noin alkukesästä, ei kun loppukesästä, syksystä niin soittamaan näitä sun iskelmää yeah. El elotuksen sitten paskiksi oma, oma Mari spesiaali täällä tulee sellainen, mutta nyt vielä minuut on tässä taustalla, ennen kuin lähtee soimaan aina mulle tähti Nämä biisitään tehtiin silloin, kun tämä suhde leiskui parhaimmillaan, ja ihmiset olivat, olivat tavallaan tämmöinen niin kuninkaallispari Suomessa melkeinpä silloin aikoinaan. Mutta sinulla voi lukea pari mehivintä kohtaa kirjasta Että Pala. No täällä on siis paljon meheviä kohtia, Joo. mutta mä valitsin nyt tota, rakkausteemaiset kohdat. Ihanaa, koska rakkaus on viitataan vähän tonne Joo. lakanoihinkin. Okei, okay, ensimmäinen kohtaus tapahtuu, tää on siis Panun ja Katri-Helenan ensimmäinen yhteinen yö. Oi. Tää tapahtuu aika nopeasti, olisiko tää nyt sit jo kolmas kohtaaminen. Ja tää on, tää on, tapahtuu Hotelli Pasilassa Joo. vuonna 1993, on vuoden ensimmäinen päivä. Ja Panu sieltä heräilee hotellin sängystä ja miettii vähän, että, että mitä on tapahtunut ja missä hän on ja, ja mi, mitä nyt tapahtuu. Ja sitten tarina alkaa näin. Samassa lakana kahahtaa peitto kohoa Vaalea pörröinen pää tukka pystyssä. Huomenta uusi elämä. Ei ole niin sanotusti Mitään ei ole niin sanotusti tapahtunut. Tuleeko tapahtumaankaan? He ovat kuin vallattomat lapset karkuteillä. Nainen kierähtää tuttavallisesti miehen viereen tahtoo syliin. Hänestä on hauska olla näin nakupellenä. Sitä sanaa kotona käytettiin oli kiva pomppia sängyssä nakupellenä. Hän on edelleen sama luonnonlapsi huoleton ja luottavainen kimmoisan pyörää muodoiltaan. Hän tuoksuu unelle, puhtaudelle, hunajalle. Ihmeen hyvä olla kanssasi. Mutta tiedätkö, mitä kello on? Saakohan täältä enää aamiaista? Presidentti puhuu kohta vai onko jo puhunut. Mies on aina kuunnellut uuden vuoden puheen kuin kirkossa. Noukkinut keskeisen sanoman, nyt sekin tuntuu etäiseltä. Näin löysälle hän ei ole vielä päästänyt. Junien ääniä kuuluu, hiljainen on vielä liikenne, elämä raiteiltaan. Hotelli humisee, jo huomisen huolia. He venyttelevät, hulluttelevat, nauttivat niukan aamiaisen. Respan nainen sanoo tähdelle silmää vilkuttaen. Taisi olla hauskat juhlat konsertin jälkeen. Katsoo mieheen merkitsevästi. Si siis suomalaiset on jo hyvää tekstiä vai? Tää on mahtavaa tekstiä, minä rakastan tällaista tekstiä. <lipi> Okei, okay, no ehkä, ehkä, ehkä miehet ja naiset kokevat kyseisen tekstin vähän eri tavalla. <lipi> <lipi> <lipi> mutta otamme, ehkä no se on, oli vaikuttava, oli tapu, tapu, otetaan kohta, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, se, otetaan se toinen pelaaja vielä sitten. No niin, nyt ollaan, nyt ollaan sitten kihlajaisissa ja tää tapahtuu Hämeenkyrössä Panun kotona. Sinne siellä Panu, Katri ja, ja Panu, lapset, niin he viettää kihlajassa sillä tavalla, että he pelaa pantin piilotusta. Just. Ja sitten päästään itse asiaan. He kohtaavat yläkerran vesisängyssä keinahdellen viimein toisensa. Helpotus on suuri, sillä heidän välillään on ollut alkujännitystä ja uuden yrityksen arkailua. Nyt tämä alkaa olla jollakin perustalla. Tähtikirkas loppiaisaatto, Sänkyyn näkyy kurkottamalla venus ja pohjan tähti. Sekä se nimetön tähti, jolta enkeli lupasi heille vilkuttaa. Siellä se vilkkuu nytkin. jos pannankin sulle tämän tähti taivaan. Ja rakkautta heti tänne, ainakin vähän, näihin yksinäisiin sydämiin. Siis okei, kumman kanssa olisit mieluummin panu vai Katrin? Panu ehdottomasti. Okei, sanat sitten panulle tähti taivaan. Kiitoksia. Kiitos Mariko Kiitos. Mut koskeessa seison paissa. Onpa tosi kauniin oranssi, toi sun uus Black and ...mukana synnytyksessä. lauantai tai Pitkästä aikaa tuota, niin Hanna Pakarisen miehet kappalissa jossain vaiheessa soitettiin joka lähetyksessä käytännössä paskiksessa. Sitten se oli hukkunut jonnekin levykasan alle ja mä kävin kaikki levyt läpi, kun mä etin noita... Uh, Viedolo Rossojaa silloin viime viikolla, niin mä, vihoviiminen levy, mikä mä löysin, oli toi, se, mikä piti, voittikin sitten tuonne to teidän mielestäni. Niin, siis piti käydä yli tunti niitä läpi, ja vihoviiminen! Mo, uh, uh, mutta kuitenkin, uh, Panu on laittanut viesti, voisitko saada Radio eri kirjallisuuden paskalistan? Ehkä, hyvä idea. Ja Jarkko laittoi viesti myös tänne näitä paita pois, ja sitten soittakaa joskus uh, Tarja Halosen sdb biisi mikä se oikein on. Ja sitten, kun tuossa oli toi Hihonin ihme niin Jalmonen laittoi viestin, että sain syövän tuosta, tuosta laulusta ja Maisa kommentoi, voi herra jumala mitä paskaa ja Kihonin ihme laittoi viestin, tai Hihonin ihme laittoi viestin toi biisi alitti reippaasti jopa paskiksen riman oli ehkä tarkoituskin vinku Intiaan ja i kommentoi, että mitä helvettiä tää oikein onko se soi ja nyt on väärässä ohjelmassa tämä Kihon biisi ja Arto sen onpa eteen. ja iloinen menikin Kihonin ihmeessä. Kyllä suomalainen osaa juhlia ja muita ei helvetti. Joo, ei voinut lukea silloin, että sen kappaleen päälle se piti antaa ehdottomasti tulla puhtaana. Mutta hyvät raikkaat ihmiset, puhdasta ei ole aina elämä, kuten ei ollut panurajalla. Ja katsoi rakkaus rakkaussuuden. Nyt tämän bonka, bonkassa tapahtuu ponjovissa... Bonne, Kiovinne, totani, kuulemma, on itsekäs äh, rahanahne Paskinen on annettu ymmärtää jotka on ihmisten taso, taholta, jotka tulkitsevat Ritsiä Samprooran toimintoja. Nyt Ritsiä Samproora on... Samproora. So, so, se, se on poistunut totani, miesvahvuudesta ainakin, ainakin. Lähti vaan menee. Lähti, lähti kiittää ainakin Pohjois-Amerikan keikolta, En tiedä, että palautuuko sitten Tampereen keikolle, mutta se on pari kertaa aikaisemminkin ollut pois, oli on jossakin katkola tai jotain mm. jäänyt kiinni nyt se lähti ihan, ihan ilmeisesti. En mä tiedä, voisiko se katkolla sitten kuitenkaan. Kyllä se olen se on mat... tiedottanut, jos se olisi katkolla. Niin, siinä mielessä. Että nyt, on, nyt on mennyt välit pahasti, nyt on mennyt välit pahasti. Mutta tämä on jolloin kaikki vielä meni niin mukavasti. Se oli vielä silloin, kun Bon Jovi uskalsi näyttää tunteensa miehenä ja ilmoittaa rakastavansa terveyssydettelikö olveisia. Olveis, pyö tulkitsetko? Kyllä. The is bleeding But well, you can't, can't it's, blood. Blood. it's nothing But a feeling so far keep, keep it out have left end. me Now Never I'm drowning in, in the flood, the flood. You see, I've You've always been, been a fighter fight, but, but without you, give you. All. I give up Now I can love song. Like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Baby, that's just me. And I we love you always. Sorry, baby, I love you always. And I'll be there forever. be muuten pössetä, John Aaron on julkaissut nyt nytten Singlen. Tiesitkö? Tiesitkö? Kuudeltaisko? Kohta. miksi Hi, <laughs> in different lives that have made us laugh that have made us cry <tos> that have made you laugh to say goodbye when I give you to your head you, to hold you near when you say your prayers to do you understand I made mistakes I'm just a man when he holds you close when he pulls you near when he says the words you're needing the air You're trying to go so You say the end of time I We love you Baby And Never And I'll be there Forever and a day Jos sinä sanoit minun kuolevan, you. kuolen. Minä kuolen. Minä kuolen. Katso nyt katsoa. Minä you, Minä kuolen. look at my face! There's no price I want In your face baby! Say these words to you! Damn it! I'm going to judge it here! Pössin baby, if give me We can pack up our old dreams and our old life. We find a place where the sun still shines. We love, love you. you. Always and I'll be there forever. And olla laittanut viestin, eli nimenmerkkelä naapurinpöydän ja Perkele, porjovia! Teihän me with sitä! With shine putkeen uudestaan täperä. tän perään? Olvees Aina kun paskis, niin olvees tulee, ja mitä muuta kun paskis, paskiks, tästä eteenpäin Eikö? Ei, nyt se rauhottu. Jonne Aarola. Joo, joo, Taivas itkee hiljaa kappaleen. Tää on kuulostaa, että ylösätään. Oli, antaanko laulaa kuitenkin vähän matkaa ja mennään sitten mainoksiin sen jälkeen? Oli joo, se oli tässä. Tää kuulostaa ihan yöltä. Kiitos maailma, ja hyvästi. Ai se oli siinä. Kyllä, tämä oli tässä. Ei, ei, ei kykene, ei kykene. Mennään mainoksiin. Näitä itku, itkujolotuksia nyt jaksat mennään. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Huhtikuun Radio Helsinki-klubilla juhlitaan Black Lizardin levyn julkkareita. Loistavista keikostaan tunnetun bändin debyyttialbumi on yksi kevään odotetuimmista kotimaisista pitkäsoitoista. Illan levymusiikista vastaavat Radio Helsingin DJt Marko Makelove ja Harvesta. Black Lizardin levyn Radio Helsinki-klubilla kuudennella linjalla perjantaina 5. huhtikuuta. Olet ystävien seurassa. Lauantai-diskon Erkko Harvest, Johannes Kosta ja Marko Matelove ja Mini, seuranaan Sami Heitiö, tarjoavat parhaat menomusat etkoille ja kotibileisiin lauantai-iltaisin Radio Helsingin taajuudella 8.10. lauantai Radio Helsingissä ja Tavastialla joka lauantai. Hey, Radio Helsinki new he must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, with me. Kyllä, nyt ruvettiin rokkaamaan, kun piti laittaa kunnon rokki tuonne lällätyksen Tosiaan Äijärokki, akkarokki. oli Kakara-versio kakara I Love Sitten oli Britney Spears esittää versio I Love Rock'n Ja nyt, nyt, nyt kuullaan, nyt kuullaan. Niin Janina, sehän on Janina Fry ja joku mallisuutta joku on tullut tulossa. Sen takia on ollut viime aikoina julkisuudesta. Mutta nyt tässä Janina Prostellina. <laughs> versio Erään blondien klassikon, mikäköhän kappale on nimeltään, se selviää kun tässä se siis on vielä selvennyt ihan justiinsa En voitti sanoa enne, en voitti sanoa enne Kokeilla. Eee, mitä sä oot Mattila kokella? Jos sä tänäkin kooluri vaan Mattila kokella. Voisin vaikka leipoo sanatia tai vaikka pyraa. Jos oisin Mattila kokella, hilttäisin paitan. Ja pyörisin sinne. Ja kumaltaisin, sytte tulee ihan pylistäneeksi. Ei, mikä se oot, Mattilan kokela? Ei, mikä se oot, Mattilan kokela? Ei, mikä sa oot, Mattilan kokela? Jos sä tänne te koulut, niin voisin vaikka leipä ranskalaisiksi. Tai vaikka. Jaa, keksi. Voisin vaikka salatia. ja ranskalaisia. menin kauppaan Ja Ja Telen. On pillihousuni haroista ratkenneet. Ja varturi On hiukseni leikannut taas. Ja seisoo kuin järkikohden vastaan tulia Kultas Saan suussa hopean Näin rikkaat, jotka ostaa se heidät unohtamaan. Et sulla ja mulla olisi jotain parempaa. Sinä ja minä liikenne valoissa Ari ja minä Radian. Studiossa Ari ja minä lähetystä pitämässä Joo koska sen kunnian, Jonne Aariluninta on ilmestynyt vihdoin viimein suomenkielinen sololevy niin soitamme hänen, ties kuinka monta vuotta sitten tehtyä, Dingo Coveria tähän olisi siis tosiaankin paljon, paljon, monta vuotta ennen vain elämää TV-ohjelmaa. Missä tulikin mieleen tämä seuraavat sweepale? Oona Veera kirjoittaa soundboxissa. Toivoa kovasti Facebook-biisiä mehän soitetaan. Me kansan asialla, Ari ja Pössä. Pössä ja Ari, Pössä, Pössä. Tutsä muuten tsekkaista, että on taas jumahdannut tää meikä Minut maton alle, nyt selannettiä nettiä yksinään. Myit rakkautta eniten tarjoavalle, olit matkalla yksin, ei mihinkään. Kuvasi tanssii ruudulla, Sulon tuhan tuhansittain frendejä jo.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 Sulle ilta kymmeneltä, mulle vastasi mies päälikänä. Kuulin naurusi taustalla, mies vain vastasi väärän numero. Olen luoksesi eksynyt kulkukissa, näin kuvasi Facebookissa, en elä toivossa. Asun sun Facebookissa. Olen tässä sun ritariässä, nettitikkuja sydämessä. En elä toivossa, asun sun makuuhuoneessa, Facebookissa. Ja pari viikkoista niin joku toivoi tota, no, Johanna tukiasta ja soittaa sitä, mutta se ei ollutkaan sillä levyllä. sillä mulla oli Marita aito tai kun tämmöinen viisi löytyi, mutta tota, niin ei ollut Tuksua. Mutta nyt, nyt lähtee Tuksu, Tuksu löytyy, nyt Tuksu löytyy jo. Tämä on sille, joka pari viikkoista toivoi tukiaista. Sen se tulee Sampo uusi single. <lacht> tota, no, Tässä on siis Lööppi-ulkki, sopi hyvin Facebookissa perään. Ja Johanna tukia. No, mitä se tekee nykyään? Ei, kai, Ei mitään niin. hajoa. Eikö se ollut jossakin, se jos oli Huopalahdessa, se oli muutaman viikko sitten esiintymässä ilmatteeksi Johanna Tukijanens-Hov. Ja siellä oli <tos> hirveä tota, no niin, kaos, oli syntynyt jostain kestä syystä. En mä tiedä, pyrkin pakoa ihmiset pakoa pois sieltä paikan päälle taitaa vasta, mutta kun poliisia vaadittiin. Mutta tässä on sanatkin mukana, niin mä voin tulkita tähän tätä näin. Leppi julkista tässä teille on, joskus olin ehkä viaton. Aika sellainen on jäänyt taa, kun peilin katson, silmäni nään. Ne kertoo ihan kuin itsestään, ja päätös on täys, pitää miettimään jää. on mua varten, taivaan pilviin hoitaan Seuraa mulle ja Nyt tulee mielekkonen 5 Tämä on me alampalina ja me tuturusta. Tunnettu on myöskin seksi hamo kilpailusta. Tilkari ja Turu olen kolmannen hauskin jälke delisityön ja kari mitä sekä tampuri isä on kanssa koko Suomen tunnettuja. Mattilla ja Teppoilla on suure nilloja. Et ryhmösti he porukalla Taisi siin ke. I said, alla! Allah! La la la Jossain kylässä on teitä Jotka ihmetellen junaa katsoo Se kulkee kai turku talossa vanhus Myös katsoo ja muistaa pienet topani mun hän on siellä, tunnen sen. Taas hetkeksi palaan ajassa kauaksi sinne ja matkani kiireetön on. Anna lapsuus takaisin mulle, turkun tahdo en. Kuulin, että kylän kirkon ydinsuojaa valmistellaan jotain. Ja siinä oli Lucien Niemelä, Radio Helsingin studiossa kävi vieraana, niin esitti versio Juna Turkun kappaleen. Ja hän toi meille, että laitakaa smurfien levyn. Ja tässä on tsekkiläisten smurfien livin laviina loka. Ja mitä on nyt niin tullut viestiä? Tuksu Radiossa miettäkää harppuunat. Mitä helvetin persettä tämä on? Jes, kiitos. Ja Arto laittoi, että Oi kun olisin halunnut kuulla Tuksun tuotannosta kappaleen seks viisi. Ja Malla laittoi, että pyytäkää Tuksu vieraaksi. Tuliskohan? Tuliskohan? Vois tulla. oli <laughs> no niin, tässä täs on siis... No on hyvin hämmentävä. kamaa. Kajee, Vot Si Loksa on kappaleen nimi. Ja sekkinen smurfit. Lalpas mukana sanat. <laughs> Pössetuskin tuskin <osaan>. u <laughs> uh, uh. Oh oh Minuutti minuutti Tuuli hongisto poistuu keskuudestamme tuolta noin. Joo, se alkaa olla pikkuhirjaa tässä. Haluatko tota noin... Niin? Se tuli yrjäämään. Mitä? Hän sanoi oksentavaksi, koska on niin hirveätä musiikkia. Tuuli... Tulli on tuota, no, ilmoittanut, että hän haluaa tulla ehdottomasti tulla tänne pitämään tuota, kaunit ja rohkeat spesiaalin jossain määrin ajankohtainen tuota, niin viesti, mutta tuota, niin ei itse nyt päiväksi, että sitten laitetaan joku Tuulin kanssa kaunit ja rohkeat spesiaali. Meille tulee kyllä televisio spesiaali tulee joskus tuossa kuun aikana, mutta me emme suostu pösilön kanssa hyväksymään sitä, Ritke on poistunut sitä, niin samalla tavalla kuin Elvis elää, niin Ritke Ritki on ritke... aina keskuudessa. Kyllä, me. se ei ole poistunut kauniista rohkeista, koska sitä, paitsi se on todennäköisesti tullut siinä, siinä mennessä takaisin. Se oli niin tv spesiaali ajateltiin pitää, ja sitten kolme viikon kuluttua on tulossa, ja sitten toi Stan Saanila on tulossa tänne vieraksi. Oliko meillä jotakin, mitä teemme, tehdäänkö me ensi viikolla joku tämmöinen englannin spesiaali? Että puhutaan pelkästään englantia, me yritetään valottaa niin me tehdään tehdä lähetys englanniksi, me soitetaan näitä ulkomaan suomalaisia artisteja, jotka on tottuneet, että ne laulaa suomeksi, mutta niiden englannista tekemiemme kappaleita, muun muassa löytyy juuisia, Indika tehohoitoa, anna pakarista. Ja kaikkea, esimerkiksi Euroviisoja, myöskin vanhoja Euroviisoja tai marionia, niitäkin on te. Käännettyy englanniksi ja niitä soitellaan, soitellaan sitten ensi viikolla ja puhumme täällä pelkästään Englannia. Tai sitten, jos ei puhuta Englannia, niin puhutaan Amerikkaa. Mutta pidetäänpäs, tuota, no niin, eikö sä ollut tuota, no niin, jossakin tuossa tuota, no niin, TV-sarjassa nyt jo loppuksi? Pitäkää huolta. Pitäkää huolta.